Përsondeje të tëmëshiro bekimet e Zotit të grumbulluara mbi zotërinë e njerëzimit, më të mirin e tyre Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ju shoktë ti besnik, me familjen tënde ndarshme, mbi gratë të tua pastra dhe mbi gjithë muslimanat ana kanbotës të cilat të ndjekin rrugën tënde të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, me lejen e Zotit xalla jalaluhu, ne të vazhdojmë në ciklin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 nga se njëri ju kërë e fillon drejtë mirë gjasat për të shku drejtë dhe rinë fundë janë më të shumë ta a i cile ka fillu shtremt ka gjasa mu drejtu po i duhet pak ma shumë sikletë, i duhet pak ma shumë sikletë, për këtë pik, prof, pik mir, për piknisin e mirë për nga mberi sëllëm që ka thanë njërzit martohen për bukuri, pasuri autoritet familjarë dhe ka tregu se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 Sot do të flasmi vetëm për synimet dhe objektivat dhe cacet që do nëmi mri shëriati në përmjet martesës e njerëzve. Pastaj do të flasmi në raportin më poshtë, më, posht, më praktikë, më dëndjeshëm, ku dalin sikletet, problemet, telashet, se si duhet me nëgju. Po fillim ishtë, për çka këse taj së ata që ka janë për martu e, ju vinë kjo dhe ata që janë martu për mu regullu e, ju vinë kjo,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 antarve, prej antarve të huaj. Pa e ndërtu këtë kuptim, kjerat s'kan kuptim. Andaj, Zotë i unë të barëke u e të ala, ne e ka të regu në Kur'an qëlimin e martesis, sinimin e martesis, të mirët e martesis, të mirët e shtimit, ruajtën e nderit, ruajtën e vedvetis nga moraliteti, të cilat dhe të, të, të, të përmenmi me lejën e Zotë i të barëke u e të ala. E para vlezër, që është më rëndësi me kuptu, është se zotë i unë Gjellë Gjellë Luhu një qajnë e ka qujtë aktë, aktë, i thoi në dhe në gjënë arabe, aktë me dë, e në gjënë Shqipë është për këthije, aktë me të, e njëta, fjalë, në më në aktë marrëshje me s'dipallë, dhe Allah u Gjellë Gjellë Luhu, nga kjo kanë përmendje të arët, gjithë mund kur Allah u vënë në kushte, aja m Gjithmon këta shqipë se në fe, një senë sënë e prekë pa kushte, pa i plëcu kushte, dhije se shumë në nënësia jo. Se Zotë jo në gjellë gjellë luhu, nuk i vindos një senë ditë kushte, vetëm se do me rritë ata. Andaj, asë në namazë sënë hi pa kushte, asë në zeqatë sënë hi pa kushte, asë në ramazanë sënë hi pa kushte, asë në haqë sënë shkonë pa kushte, e asë të Zotë i së pranohë është pa kushte që so meselet në mdoja kanë kushte, dhe martesa hinë këtët kushte. Allah i ka vendos martesës kushte. Andaj, ka dhenë Allahu Gjellë Gjelaluhu në surën El Maide, në fillimin e surës, Ja, Ejuhelle dhina amanu, aufu bil uqud, ojtë të cilat keni besuar, plëtsoni akëtët e juve, plëtsoni marrejshet e juve. Fillimisht, duhet të kuptëshë se marveshët kanë për obligim të plëtsohën nga ona Zotit e Barë, Kjovët e Ala. E martesa është akt në nshkru. Andaj në një qa në nshkruat. Në nshkruat. Te pranon me mor një vajzë, dhe vajza pranon me të mortije, dhe didëshmitartë në nshkruin, dhe mehri në nshkruat, dhe kitë këtë quët marveshje. Allahu që ka thotë, ojë të cëtë keni besuar marveshjeve që ndronjë ju pasë rinformasa saj. Nëse keni shkruaj diçka, e çka keni në shkruajt? Çka keni në shkruajt natë? Keni në shkruajt se do në emër të jam për xhexhës. Na emërta Allahut. Kur e marr kët grua për bashkëshortë, se do të çëndroj të gjitha detyrat e mia dhe nuk do dukja shkel të bëj zullum duke ja shkelë të drejtat e saj dhe gjithashtu ajo e pranon kët kët pik sa ajo dhe të qëndrojë ndajteje e dhe vëqme respektuuse e lidhjes dhe kështu me radhë prej të drejtave që a i ka ndaj burit di palët, bojnë marveshje di palët, bojnë marveshje andaj për ketë marveshje për nga mberi, a.s. ka do në parase me në nëshkrujt kujdes kujdes, pse për shëriati kujdes se zakunisht njerëzit nësorën e në nëshkrujnë shkruj, shkruj Po nuk janë shkruje shkruje se pastaj ka pasoja. Sa pastaj ka pasoja. Dhe ju e dini se në shëriatin ton është e u rej tër shkurërzimi. Dhe të shovë mip nga shumë kande se u rejnë Zotë i o në shkurërzimin. Se u rejnë Allahu gjellegjellu hu shkurërzimin. A da e paratë sësiren duhet ta kuptash se Allahu te bare kjo vëtë ala këta e ka qujtë aktë. Dhe mërtimi tjetër në Kur'an i martesës është bes bes në sura an-Nisa, t'i thotë Allahu gjallë xhallal, një ajeti 21, "Ua'khadna minkum mithaqan ghalidhon." Grat kanë marrë nga ju o burra bes, jo çdo bes. Të rond. Drejtaret kanë dhënë koment, shprehin të cilën e ka pordor Zoti në martesën e një burri me një gruaje është preja të cilën Allahu Gjellë Gjellëlu e ka përdor në beslidhjen e ti me robrit Allahu Gjellëale kër e ka morë prej robve besën që kanë mi në nështru e kanë mi u binda ti ka thanu e khadna minkum Allahu thot e ka morë prej uve besën e ka morë prej bin Israelve be besën prej pengamerve e ka morë besën Kitë që të besat që e ka përmendë Allah në Kur'an janë po mëtë njëjtë në shpreje buk falisht me emrin mi thakë lidhje u a thakë i dhejnë kërdi lidhësh, do mëndonë se Allah nuk e përdo shpreje në rasisht nësë me do një vëleze se në Kur'an vjen një shpreje rasisht nuk ka rasinë Kur'an Allah e përdojnë lidhjen me sërobit dhe zotit me termin bes mi thakë e përdorën mes lidhës së të të tërguarë dhe zotit, besë, e përdorën në mes rëpërve, në marveshët e tyre, besë, dhe e përdorën në mes grujës dhe burrit, një qahin, besë. Dhe nga kjetë që kuptojna, kuptojna se, djetartë kanë thanë, Allahu, ju thotë burrave, se Allah shikot që që, që citon ajetin, u e khadhën në minkum, dhe ato e kanë morë për juve për emrit të cilit Allah u i drejtojt është burri a jo për emrit për të cilin flitet është gruaja djetarë kanë thamë Allah u i drejtojtë burrit se vetëm burri e din fjallën në bes se gratë në pajtimin e gjaceve dhe në konflikte nuk morën pjes adha ata kur nuk japim bes Allah u kështu e ka caktuve Allah u të se drejtojtë burave e kanë morë besën për juve që do me thanë se ju burra, kini mi qëndru asaj fjale për masë. Nëmanë Allahu, Gjellë Gjellë, ju flet burrave, me terminologjin që ka ta e njofin, ju i njifni besatimet mes juve, kur të ebë dikujtë fjalen, kime majtë ata. Andaj, Zote, ju në Gjellë Gjellë, ju ka drejtu burrave, se gratë kanë morë për juve besë, dhe ju duni të qëndroni asaj besë. Djetarë kanë thanë, Allahu e ka fuqizu ketë besatim, dhe ka thanë, mi thekan, ghali d Besë të rëndë, rëndë e ka vendosë Zotë Ion Gjellë Gjellëllu. Dhe kështu duhet me shikue, kështu duhet me shikue. Të ndërruar vezër, kur kjo mendësi, kjo mentalitet, kjo kulturë e lartë e muslimanve, është dukë ti i shefë se njërzit mbesin jetima, mbesin pa babë, nuk e din babën e vetë, nuk e din ndjenjat familjare, dhe e shepsin e për edhe trojet tona me shkurorzime të shumë ta me qi ndrami e shkurorzime mos flasmi bërbotën perendimore ajo këtë tematik tjetër mirë po nga vinë problemet se ata nuk e shikojnë këta me këtë rëndësi besë me të morë piti e dikush andaj Allahu Gjele Gjeleluhu e ka bërmen këta si mesele të nënsishme. Kjo është e para. Pangulit është në kohë këntane, si a këdhon një grua besën, e së dhëti qëndrosh pas asaj besën. Në këtë besatim, Zotë i unë Gjellë Gjellëlu, në surën njësa, e ka përmend edhe si duhet të trajtojtë grua jënë. Qysh, ka dhënë Allahu Gjellë Gjellëlu, vë inë kiftum fil jeteme, nësë ju kini frikë në kujdesin e jetimave, në ata se së qëfar kuidesi ofron jetimave atër ka thonë mërtohuni e djetartë kanë komente të shumëta se se ka lidhë Zotë Ion Gjellë Gjellë u mërtesen me, me jetimin që ka ndërlidhe konteksti si di friksoni kuidesin dhe jetimave atër mërtohuni pre kuptimeve të shumëta të sa ti ka parmeni mëkëthirë dhe binu gjeriri në librët e, e, e, e tëre është edhe ajo se Zotë Ion Gjellë Gjellë u mërtohuni ju jep i sharet muslimanve se kujdesin dhe i grujës i në gjanë kujdesin dhe jetimit kujdesin dhe i grujës i në gjanë kujdesin dhe jetimit ku është përngjashmëria Gëse, në metaforën dhe ato format e lagorike është kushtë që kur të përngjasosh me diqka, me diqka duhet me qenë këndi i përngjasimit pra e përngjason ketë me ketë në cilën pik e ke morë një, një sifat dhe e ke përngjasu kësajna kjo është kusht ku është këtu për ngjasimi te dobësia te dobësia zoti xhnel xhnel thot a shikoni yatimat që jeni të kujdesshëm ndaj tyre ruani mos ju jeni në zullum mos ju hani hakin yatimave se ju kem kërcëtu me zjarr ka thon këtu kujdes me gratë e yuve se ato një, janë yatima në shtëpitë juaja se e kalon tërë familjen për me art të ti ajo nuk ka kurfar mbrojtje nëse ti nuk kujdesesh për ta si yatim atëra atër i bënzullon. Dhe Allah u gjele gjelelu u këtu nga të regon se qëfar ndjenja ka të gruja kura jo vjen në shtëpin e burri. E ti du shmukon, i kujdeshëm. Dhe me trajtu, në këto pika dhe kufitët cilat zotë i onë të barë kjo vë të ala i ka vendosë. E dyta, prej lidhjeve të cilat i kam përmendje të arot në mes edukatës në mes bashkërëtve dhe besimit janë të shumëta. Janë të shumëta. Në më tonë, ku është, ajo që ka na po dojmë me thonëse, në mes besimit, gjithmon edukatat janë si shtyla. Janë si shtyla. Kur të binë disa edukata, binë nga dalë nga dalë pjesët e besimit. Apo? Ka shtyla. Dhe disa për këtër e shtyla dhe janë edukatat e tërbije. Kur disa për këtër e binë, fillojnë edhe besimet me ra që që kemi përmejnë në shumë ajete dhe adithë, shumë se si njeri u t'i bënë besimin e ranjën e e nje edukate, pasa tjetërës pasa tjetërës e kështu me radhë e ku është ndërlidhja në mes martesis dhe besimit janë të shumëta janë të shumëta e para prej tëre është hadithi i pengamberi sallallahu alaiju sallem nga Enes ibn Malik radhi Allahu anë thotë se pengamberi sallallahu alaiju sallem Ka tham, idha të zëvëgjë l'abdu, fa qadistek me lë nisfët dini, ka tham, kur të martohët robi, e plëtson gjysë më në fesëti, fa ljetë të killaha fi më bakje, leti ketë frigën zotit në piesën e mbetër. Hadithin e ka saksua Hoxha Nasiruddin, al-Albani, allahu një, Kjo adith është citatë, dhe ju jo kemë përmenjë që ka të më nomë citatë dhe botë kuptimë, dhe konkludimë, ka dalimë. Kur neve konkludojmë nga studimet që ka i him tekstit dhe në gjirëmi një kuptimë dhe ka dalimë me citatët i cili s'ka nevoj me lodhë vetën për konkluduje. Kjo është citatë, se e ka qytë për më samë nisë fudinë, gjimë sa fejesë, të shkonitë. Kër njeri ju mërtohët, thotë për nga mesra, gjysë më në fe së ti e plëtson. Dhe ka quitë, din. Për plëtson ka kanë, dinin. Që në nënkupton, fe në ti. Që nënkupton, imanin e ti. Që nënkupton, akiden e ti. Andaj, me më nga mërë, a.s. Në këtë hadith, në ka silë neve mesajin e Zotit, se njeri ju, kër mërtohët, përcohet në iman. Sa për njerëzve kur janë martu, ka thënë elhamdulillah, tash jam pjesmë na aqides më plot. Shumë pak, ja se nuk jetojmë me hadithat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i kemi zhveshë vetë të nga realitetet e haditheve duke u marrë me teoritë e thata. Nuk bën dobij ato tek Zoti on te bareke we taala. Gjithashtu Sheikhul Islam Ibn Taymiyah duke folur për këtë tematik, ndër lidhjen e edukatave dhe terdiveve dhe disa prej pjesëve të imanit se ato janë të ndërlidhura me bazamentin e akidës, çka ka thënë hadithin se ka nxjerrë Imam Buhariu. Se pyqëngjëri sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk bën zinë, zinaçari, nuk bën amoralitet, amorali në kohën duke kur është duke e bëu ata e hajtë vetë besimtar faqë naza minhu ism al-iman that shejhul islam al-taimie ya mur allahu emrin al-imanit u abu qahu ism al-islam dhe ja ka lan vetem emrin e islamit çka don kupton ndër lidhja me sksaj zinaçari dhe i martuari ne pam jan te njejt ne nje ton punon nje ton veper ne tejte lvizje mir po nje ras plotim besimi njera asht marje besimit Zinacari kërë është të bëzina, pengamesëm ka tonë, nuk është besimtarë, së mundet me qenë besimtarë, se imani nuk e lendë me ra në zina, atërë që ka mbetet për ti, mbetet veç islami, që ka dhe dhe më tonë, një piesë e vogël e, e imanit, e zotin arujtë. A pas ka lidhje besimi me moralin, me martesën, me një qaun, ka shumë. Tjetër adit nga pengamberi sallallahu aleyhi, Vesellem, të se ne ka ndjeri më më hakimi Në mustedrekin e tina Dhe e ka saksue imam dhehebiju Në zanë si i shekhusamit e imijes Dhe gjithashtu ështu ështu me këtë saksim Hoxha Nasiruddin e l'Albani Ka than, pengamberi A.S. ka than Më rëzëkahu allahu Imraeten salihaten Ati që allahu Ja ban rëzëk Fornizim, një grua Të mirë Një grua të devaqme Fëkad e anëhu Ala shatëri dini Vërtetë Allahue këndihmu Në gjysëmën e fejse ti Feljet të këllaha fi shatëri thani Leti këtë frigën Allahut në gjysëmën e mbetur Djetarga dhonë, kja ditë është më sëqaruës Sa i pari Se, se i pari thotë kush martohë I diti e tregomë se jështë do martesa e rinë qëllimin e vetë Aja, spjegohet me fjallën, kujtë Allahu ja furnizon dhe i jepë risk një grua të mirë, atër me dëvërtet ja ka plëtsu e gjysmën e imanit. Një grua me edebë, me tërbije, me edukatë. Për nga mërë ale i salatu sa me bënë, raportin e saj, plëtsim të festande. Mirësin e saj, plëtsim të festande. A në njeri ju dhe me bas kuides në këto meselet në dëruar vezër se mbi këtën vërtojot jeta, lumëturia apo mjerimi dikujna. Njeri ju më varët në jetën e ti nga gruja e ti dhe gruja e ti më varët nga burri vetë ose shkatrohen ose lumëturohen ose arrin kënë cine zotit ose arrin idrimin e zotit zotin arrujnë nga idrimi tina. A në njeri ju duhet i këtë parasysh tekse të pengamberit sallallahu aleyhi në këtë tematik. Teatra pika e tretë e kjo është shumë erantësi. e rëndësishme. Ë ndërlidhur me kët, Allahu e llogarit njerëzun adhurim. Allahu e llogarit njerëzun adhurim, martesën, adhurim. Dhe kjo është shumë e vështirë që të sjellë dhe tjetë e të jetë e pranueshme tek njerëzit. Është shumë vështirë njeriu në raport me gruajën e vet, në raport me familjen e vet, në raport me fëmijët e tij kujdesin e tëre, ofrimin e rizkut halan dhe tëre, kokëqarjen për ta, shumë shtirë është njëri u ta këtë në prani se është duke punu në adhurim të Zotit Gjellë Gjellë. Dhe risa bëllajvni me së udi, duke folë për këto tematika, thoshtë edhe në gjumë kur jam i bajzotit adhurim, edhe kur fle, vetëm e vetëm që ti trazon të mendjet e muslimanëve që most ju higë do një veprim, qofti i vogël, e ata mosta llogaritin adhurim. Çish tha dëngjum kur fle. Çish tan, çish dëngjum kur je, ti i ban zotit adhurim, tha se bajni jetë me rëmë flet, por mu forcu, por mu çu me i bë adhurim Allahut. E Allahu ma llogarit çka ju adhurim. Çto duhet me njeriu me shfizur jetën e vet? Jeta e njeriu është e shtret vllazëri herë jeton, nuk ka përsëritje. Çastet e tua janë 1 herë. Ande qan Allahu Celle Celal duke e bë aq të rrancësishme jetën në Sure Maryam ka thënë wa na'uddu lahum adda për Marijën e juaj ai numërojmë neve 1 të poshtë përjetë të poshtë përjetë Allah themar ne të botë kështu Allahu po thotë ti e merr frymën her e her e herë që lan unë i numëroj deri në momentin e fundit A ka ka shomë anëndësishme? Vallahi mos më ka anëndësish në me Allah u tinumron. Se nuk miret Allahu me senët kota. Allahu nuk miret me senët kota, po ai numëron se janë anëndësishme e çka mos tush ditën e xhikimit, nuk i kimim ditë të mesajë Allahu. Ju nuk e kị di se jeta është srajt? Nuk i, nuk të kum kallzu në në Kur'an se nuk thaj përzditi, të kum kallzu. Andaj kujdes minutat e Juve, kujdes sekondat e Juve, kujdes jetën e Juve, mos i harxhoni ato ku nuk e kënaqën Zoti në Juve. Dhe në çdo veprim mundou me të sill se jam ti ba adhirim Allahu xhalla gjele xhala lu. Përndryshe jeta s'ka kuptim. Dhe në përgjithësi njerëzit e mërzitshëm, pikllum, pa motiv, pa vullnet, pa ambicie për jetë, ju mungojnë këto. Se njeriu nëse nuk punon për Zotin e tij, nuk ka më punu për efshin e tij. Në e kush punon për efshin e tij, faqad shaqiya ay oshmiru. Themen arda an dikri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 kush nuk punon me sunetin tem, nuk është prej meje. Pengamberi sallallahu aleyhi wa sallem, ju thotë muslimanve, një qahu, mu martuhe, me u martu me një gruje, është prej sunetit të Allah, të pengamberi sallallahu aleyhi wa sallem. Kështë ka në në kupton? Se ti kur je duke u martuhe, je duke praktikuhe një dhe primtari të Muhamedit aleyhi salatu wa sallam.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 Sunnetu lëmbijai Se mërtejsa është sunnet I gjithë për nga mërëve Dhe i të gjithë të dërguarve Vë fiji të kësilu në sfit dini Vë katë të watëratil akhbaru Vë alë atharu Fiji të waudi mërëgjibë fiji Fiji mërëgjibë anë Vë të hridhë mërëgjibë fiji Thadë dhe neve në është ardhë në transmitim Se kush mërtojot Plëtson gjysën e fesë ti Dhe në kanë ardhë në lajme Më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 dhe izolimin vetëm për adhërim, e ka ndalue. E risa djetarët, disa brejtërë e shofin, obligim, martesin kjo është meseli juridike të të trajtojna në përstat shmëri të tjera. Andaj kjo është pika e tretë, se në duhet të kuptojë e robi, se njëriju është në adhërim, kur martohet dhe kur kujdeset për bashkërëtën e tina. Pika e katërt, në rëndësin dhe raportin me grujen, me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 El Gjauzije, në e bën qymën e gjouxjes në librin e tij, al gjovob e kafi përgjigjen e mjaftuar për atë i cili pyet për ilaçin nga sëmundja e zinajës, çka ka thon? Ka thon në zinajë. Ka thon janë të gjithë pa shkatërimët. Na moralitet, janë të gjithë pa ligsit. Dhe shpesh ka thon Zoti e bashkon zinajën me shirkun.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 3 njërës, Allah e ka haq aja ka obligu vetës nuk ja kene obliguna Allah e ka obligu vetës 3 kategoritë të njërësve të indihmojë cilat janë ata ta bëngë nga mërë a.s. El Mujahi dufi sebi lilla luftëtarën rrug të Allah Allah e ka dhanë une haqë e kam mendihmuket i diti wa nakihu el Mustafif dha i cili martohet për murujt nga zinaja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 a i cili martohet për të arrujt vetën nga zinoja. Allah kjo shume mave. Me e po robite, Allah me po të robi vetë, se po dënë mu martu që të arrujt vetën vetë nga zinoja. Jo për me arrit të qefët, jo për me u shfryje në knacit trupore, jo për me arrit disa prej përjetimeve të kësa i bote, por për të arrujt vetë vetën vetë nga zinoja.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 Ndaj martesis Ka thonë Muhammed Qudbi I gjithë sulmi, gjith sulmi I blisit është në martes I gjithë sulmi I blisit është në martes A thapin nga mbira Kurore një ep i blisja ti cili I ka da një burë më një gruje Kurore Ti, edhe i thot Ente, ente, ty, ti Ti e shka dushmull e vdruhe Shaka boki Kje e ka nda një burë më një gruje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 Që në më martesën e tij, të harun fytyrën e tij, të harun veten nga zinaja, nga moraliteti, nga luksit, nga fllisit, Allahu xhelel xhelalui ka thënë na xhunë pejgamberit hak e kanë me obligu, me ndihmuket. Allahu na ndihmoft, na jeta të tona. Na ibadetin e tij, adhurimin e tij bindje ndaj tij na te bareke وتعالى. Pra çellimeve krijesore dhe shtilla të çellimeve është edhe ajo çka duhet të artë të quajnë i këtheru nësëllë, shtimi i njërzimit. Shtimi i njërzimit. Kjo, kjo pikë dhezër meriton, meriton një legjerat të veçanë, nëse djetarë kanë folë shumë për këta. Kjo meriton legjerat të veçanë, shtimi i muslimanëve. Për nga meri, sëllëm, në këta ka folë në shumë hadithë. Unë e citoj vetë një hadithë,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 Djetarë kanë thonë, këtu e ka një mëgze, një sekret mërejnë a hadithit. Një sekret shka shumit se njërë dhe nuk e kuptojnë. Për nga me sëlam nuk krenohet me gjenat të kota, dhe zërë. Për nga me sëlam nuk krenohet me gjenat të kota, asë njëherë. Qështë do të përmen me dhe tjetërën prej dobive, se për nga me sëlam, o është lafdru së unë jam i mirë me grujën, o është lafdru, pala këtë sahabëm Lakjo është se pejgamberi nuk lavdërohet me kota, por kush sekretit çti hadithit ja se unë do të krenoha në ditën e gjykimit me numrin e Madhjuve. Por këtë umat ka dhe junacar nuk krenohet me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë umat ka edhe haidutë nuk krenohet me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë umat ka edhe të korruptuar nuk krenohet me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë umat ka edhe bidatxhi nuk krenohet me to pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë umat me kanë krenohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po jabë disa shembo ju krahasoni pastaj. Në këtu met, kam u krenu për nga medalli i salatu e sëram me kanë, me babën e kuina, me babën e dhe nanën ti ma Mahmedit. Apo, të thotë, ty e kinë dherë këtë burt madhë. Kam u krenu me babën dhe nanën i ma Malikut, me babën dhe nanën e kuina, ti ma më shafi i ju. Sa dhjem të mirë kini, i një bashka këtar medaljë, me babën dhe nanë e Bo Hanifës, me babën dhe nanë e Sufjanit, Sufjanë e Thëurit, me babën dhe nanë e ibn Tejbijës, ibn Kajimit, ibn Gjeuzit, apo, për nga meri kam uhrënu me ato, me prinderit e të tëre. Se të të ju, kini qenë sebeb, që këto me rujt, thejnë time. Me të sërën, kam ardhën nga Zotit e Mare Kevot e Ala. Me për një në çagrinë e novën do të mëson më neva. Ç'a keni sjellë ju për këto mbet? Ç'a keni lënë ju për këto mbet? Ç'ka jeni bosh kaktor të dëmohet këtu më me asgjë, çish më kërnuan. Andaj vazer kjo është shumë meselë e madhe, që njeriu më bëhe në jetë kur të martohet me shtu ummetin e Muhamedit selem, jo shtim të numrit, shtim të cilësisë. Ç'e më ban jetë me dal një më mirë se one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 Ai shpejt ndahet, shpejt problemet i vijnë, shpejt si kupton problemet. Shpejt për 2-3 fjalë, kacafitet me grojën e vet. Dhe thot se durojën ata më ma than, "Ha, se ki nuk jeton me këtë çollime." Ai i theli atë me këtë çollime, në data da përmend me kurdvim të problemet, se si njerëzit më të mirë në këtok kanë duru fjalë nga bashortë të tyre. E Pyter Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i ka i thonë Aisha. I ka i thonë Aisha. Ebu Bekri t'ju ka i dugruja, Omev t'ju ka i dugruja, e nuk kena mabura se ata. E nuk kimi mabura se ata. Andajtë djetarët kanë dhënë, në thirën e pengamberit mërtoni ato të shka lindin, është thirë e përta shtu jetën se shëriatit nëzit në shtimin e jetës. Në aspektin univerzik dhe në aspektin shëriatik. Argument, Zotë i Vashdimisht të zbëtë shijën për të pas jetën.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 farejte buhariu deri ditën e xjikimit këtë ibadete tona të zot të janë shkak për më injhenat me, me lejen e zotit janë shkak kush buhariu se mos me më pasionales kish me ditë të çdo të ishin këng këto braneve as që kish me ditë çka namazi çka zeqati çka haxhas agjerimi a kit ish mi kan ignorant ku jebo se bep t'na mendjek muhamedin buhariu a, a mendoni se nuk e ngrit Allahu këtë njerë? e ngrit shumë punkt met kenari kushko kushko ise ka nonave dhe babave. Anda do të them unë kreno ona nëse citni si njerzi. Nëse bani ju si njerzi, unë kreno ona ditën e xhikimit. Allahu xhalle xjalaluna më mëson fuqim për atërsat, kreno vetë me neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë vlezat vëllezër prej dobive dhe objektiva dhe çillimeve të xheriatit është çllimi i pestë se ne kam përmendë diatar hifdhul ahli wal isaba wal qaraba ruajtja e familjeve gjaqeve dhe fisave për qëllimeve të sheriaut është allahum min da njerzit në familje dhe fise dhe kjo nuk ka mundsi pa martesë kjo nuk ka mundsi pa urrit ligjit të martesës ka than allah te bareke we te ala ya ja, ayuhan nas inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha o ju ne kemi krijuar nga burri mashkulli dhe gruaja wa jaalnakum shu'uban wa qaba'ila dhe ju kemi bop popuj dhe fise li ta'arofu çt njiheni kjo lëm çfar lami li ta'arofu lëm e tarif lëm el gaja. Këllami, çkilami është lami i cili e përcakton qëllimin e ndarjes në fisë dhe popull. Cila ka, ka qëllimin, mu njoft. Nëse kishte ekzistuar martesa, si shakonun e fi, fi, fi, filani biri filani di filani biri filani. Si jëgztuar familja. Ishin bonget a përziher. Allë ata këtu këtu këtu gjujt vëllazër. Këtu gjujt. Këtu është lufta prishje e rendit e familjes dhe dhe ta përmeni në pikën e gjashtë, nësë në, në mënsan Zotë Jongele Gjellalu hu, se sa është aransishme pika e ruatjes e familjes pra preqëllime të shëriatit në martes cila është që të djetë familja e filanit, familja e filanit familja e filanit a me kure zgjedi Zotë Jongele Gjellalu Muhammeden Oleh Salat e Zanam qëka i tha të zgjedi nga fisit ma i mirë kure ish nga fisit Ish, kur është, kur lafdovët për nga me realisë, në qëkat dhe atë përët, unë jam nipi Ismailit. Unë jam nipi Ibrahimit. Masme pas e gzistu martes, a që shkë e gzistu kja, se gziston. Nuk e gziston. Andaj, ruajtje familjes, ruajtje e ndarjeve, popujve, fiseve, është prej qëllimeve të shëriatit. Andaj, kjo nuk realizohet pa martes, a shikoni si e ka rëndit, zotë i unë gjellëvara këtë fejë. A i shikoni sa e madhë është këjë sistemi madhë. Dhe zërë, nëse na nuk ja japë nga njerëzëve, muslimanëve dhe shkije, ketë mirësi, nëse nuk jetojna me brengën që njerëzit të frimojnë nën lumëturinë e Kur'anët dhe Sonnetit, s'ka kuptim jetëa. Nuk ka kuptim jetëa me anger dhe me pi dhe me shku ata me e largu në, në përvendet e nevojtorës.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 Jo që i kam i thonë, shkajit t'u bo, a e di se e madhësh kjo, jo, jo. Kam i thonë, shkajmë që e fu pak, që i t'munësh pak ma anash. Kur? Para kiametit. Para kiametit. Tha për nga me sëlam, para kiametit, femra nuk dhe shfridzohet për ndërtimin, e kësajnë ashtë ka ka kërku shëriati, po dhe shfridzohet për ndërtimin e, për përdorimin e shqitjes e madhërave. Femra dhe përdorët për shqit Dhe sot janë işaretatet e mloja se vemra përdoren për marketing. Nuk ka dë një mall që nuk ta çesën atë një famë për para, për të çarkulluar mallin. Këto ato të synojnë. Këtë është ajo që të synojnë. Andaj Musliman duhet të më çënë në Xylën, siç e l, më bosi tet e më çën shumë të vëdihshëm se sa është e rëndësishme ruajtja e familjes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 ruajtën e familjes të këmëslimanët. Nëse muslimanët do të shpotojnë nga ruajtën e familjes, kretjera, kretjera, kretjera, kretjera mi bo. Po nëse ata dështojnë, në ruajtën e familjes, kretjera ndështu, s'ka o mundësi. A da kjo është më rëndësi shumë. E gja është, është instalimi dhe mbjelja e dëshuris dhe mëshirës në zemrat e njarësë.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 Pastaj qadanu veja ale bainakum mawaddatan warahma. Dhe në, wa në mesjuve ka vendos dashuri dhe mëshirë. Inna fi zalik na kat vendosje la ayatin liqawmin yatafakkarun. Ka ajete fakte, prova për një popull që e vendos gishtin në tru dhe e vret trurin. Dhe e shtyp trurin thotë nxjerr diçka. Nxjerr diçka, mos mos e përdor trurin vetëm për mëdha vështetua.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 ndjenja tën, ndjenja për çllim. Mi arudit ndjenja me ndashurin, dësh, mushirin. Andaj shika Allahu xheloa sa larg e ka trajtuar martesën. Nëse ti ndahesh, është puna se ti pelë një gruaj. Po i lën një fëmijë, dy fëmijë, tre fëmijë, katër fëmijë, pesë mijë sa ti ka dhënë Allahu, po i lë saqat, po i lë të paralizuar në ndjenja. Ai s'kam e pas më ndjenja. Kam u bën zemrak, idhnak, s'kam më ditë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 Martesa, po më jaftojnë këto, shtyla të, të përceptimit dhe konceptit se për çka martohet një riu. Nëse një riu i ka që të pika në kryin e tina, shumë është fështirë që me pasë dështim në martesën e tina. Shumë është fështirë që ajë me i hipë grëzvet në qafë për një apo di fjalla për ditre sende që ka janë sende të kota. Se saj nuk është martuhu e për muka cafitë, është martu për realizuar këtë që çellime. E këto që kanë dalën rrugës, ai thot janë prej sigurisht që ka thoni banka e më xuzia, janë sigurisht ftofti dhe injxati. Tash është të bëj ftofta, po. A duhet të më shkoun na dikon ku ka nzat? Jo, i morr më preventiva. Asa herë që të bëhet ftofta nzat, më gjenë ndruçi dhëtit. Jo valla. Çfarë bën? Kur të jetë dhëmor, ka dhana Allahu zgjidhje. E vër një paket bakmatrash. Po edhe më shumë, po më radhë një.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 ka të baje me ruajkën e sistemi, ka të baje me ruajkën e bardhësisë sëftyrës, ka të baje me ruajkën e besimit, gjysë mafejes vëzër. Nëse s'mani men kur gjo, mani men dy, gjysë mafejes ta ndë. Dhe njërzimi shtohë, jeta shtohë në martesë. Si, nëse tje kupton qëllimin e martesës, konceptin e martesës, dhe me thanjen e madhe që Allah e ka rëndit në martesë,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 Fejnë e muslimanve, tarunë moralin e muslimanve, tarunë dërtimin familjarë të shëndosh të këmëslimanët, e lusim Allah unë gjellë gjellë luhu, që Allah u të barë kjove të alë të i veddison muslimanët, të i kuptojnë konceptet e Koranit, të me thanjët e larta të hadithit e pengamberit sëllë allahu aleyhi sëllëm, e lusim zotin të unë gjellë gjellë luhu, që Allah u të barë kjove të alë të i ebë kuptim, i e të stonë, i ebë, ndryqim zemërave tona të kuptojnë a realitetet, të kuptojnë a imanin, të besojnë a Allahu njëllë gjellalu, të jetojnë a nënëhijen e kuptimeve dhe nënëhijen e hapave të se të ka uthtu e pengamberi sallallahu aleyhu sallem që të kontribojnë a në aftitët tona, në kudretin tonë, në aftitët tona që të ngrisim këtë fej, të ngrisim i kuptimi në shëndosh, e lusim Allahu njëllu ala, që Allahu të barë kjo vëtë ala, Musliman kuqen Allahu te ndihmon yetimat e muslimanu Allahu te ndihmon dhe te mbulon dhe te mshiron Enusi Allahu xhello wala te Allahu te bareke we tala te ruan familjet e muslimanve te ruan femit te tyre te mundson edukim kujdes te mir te shëndosh te del ne gjendje rahat te mir dhe ajo cka es te knajsur Allahu xhello wala bretere aqulu qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu inne huwal gafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin